Goiseko Café Beraz, eta gaurko gaiekin, eh, aurrera eginez, bueno, ba, joan den ostiralean, eh, ba, emandako ba, departamentuko kontxe joan e, ba, emandako, e, hartu dako erabakien berri e, izateko, eta bai eta ba, EHB egin dako, zenbait proposamen aztertuko bitugu, ahi eh, justu ba, EHB gure eskualdeko kontxe jari departamentan gurean gaurkoan, ikerri izalde, egin da jarra, egunon. Bai, egunon. Bueno, ba, esan bezala ba, joan den ostiralean, batetik ba, urteko buxeta, edo aurrekontuak onartu ziren, bueno, baina valorazio bat ere, eh, eskatuko dizut, baina bai, ba, bertan, ba, zenbait irizpidez, zenbait proposamen, argi, e, maigaineratu nahi izan zen ituzten. E, Berezik, beno, ba, beti ere, trantsizio ekologikoa oso gogoan hartuta, gaur egun e, horrek ia dena markatzen baitu. Bai, hori da guk uh, adirazten entxatu entsatu duguna e, eta kontutan hartu ditugu ba, ba, ba, hainbat indikadore esango nuke. Eh, hoietan bi hartu ditugu, eh gasen emisioa eta kontsumo energiaren konsumoa. eta bi, bi indikadore hokie hartzen baditugu konturatzen gira eh ba, garraioek eta eta eta eraikinek Dituztela ba, gehien gehien emisioak, gasak emistitzen eta baita ere gehien kontsumitzen dutela, energia kontsumitzen dutela. Horri guk gehitzen dio ju beti zentransizio ekologikoa, guretzat garapen edo eraldaketa eta bat egiten du eta beraz, guretzat... Biziki importantea da ere, ba, bizi baldintzen uh, obetzeari buruz uh, uh, aritzea eta eragitea. Uhum. Eta orduan hiru ba, ba, indikadore hoiek edo hiru irizpide hoiek harturik, uh, hainbat proposuaen egin ditugu guretzat hoiek uh, hartu bar beitira oinarri gisa ba, ba, gure politikak uh, uh, garatzeko momentuan. Eta hiru, Iru proposamen egin ditugu bat etxe bizitzari buruz, jakinik, huh? e, e, asze honetan, e, departamenduak abian ematen duela bere, bere etxe bizitza plana, eta orduan, horretan, ba, hainbat proposamen egin ditugu, bi aipatze aipatzearen, e, e, ba, zenbaki horiek kontutan harturik, Uh, guri iruditzen zaigu ezin dugula segitu lurra artifizializatzen, uh, naiz eta kontzentegien ze beharra baden etxebizitzak uh, eskuragargi inguruan eta orduan ba, iruditzen zaigu uh, indar, eh uh, eman bar direla uh, etxe bizitzen uh, berritzeari buruz eh uh hirietan -huh. uh, uh, bereziki uh, ba bar hiri uh, barneak uh, ber bisiarasteko eta baita ere uh, ba lurren eskontsumitzeko hori gertatuko balitz irutzen zaigu uh, hemendikaintzina Ba, kompensazio neurri bat hartu behar dugula edo printzipioa Hau da, e, sekulan artifizializatzera eramanak baldin bagira, e, erriko herrietan, ba beharko du jula metro karratu artifizializatua izarrenden metro karratu bakotzeko ba metro karratu bat berrijetalizatu hoiek eh? uh -huh. dira bi, bi proposamen beste batzuk egin egin izan ditugu, baina luzegi litzateke bai. denak aipatzea artifizializatu diozu azken batean baina gaur egun berdegunea dena edo beste erabilera baterako dena etxebizitza ez dena ezta ba hortara e, bideratzea etxebizitzaken itz es eh bueno, eh y e, para e, e, Euskal Herrianik ukusi dugu, ez? Ba, nolako eztabai da, eh Bilpilan den kontua dela. Zertara, balia, zertarako baliatzen direne, ez? Hori da. Uh, Hori da. Uh, eta indarrak emaitia bereziki eh uh, deia uh, eraikia denaren gainean uh, aritzea uh, eta arnas uh, gune berte hoiek atxikitze, atxikitzeari. Beste bigarren puntu bat, guretzat ezin bestekoa, beraz, etxe batukaitia, elikatzea, elikadura, eh, uh -huh. eta horretan, ba uniarritu gira, urruniako Herriko etxeak, bere hau zapesaren bidez, oda Filipea jamen diren bitertez, ba, ba egintzitu elarik urte berriko, urte berriko agiantzak egin zituelarik aipatu du, eta hori gure, gure guk bat egiten du proposalen horrekin, hauda, eh, elikagai segurtate sozial bat plantare sartzea. Hmm. Ba, seurtatzeko ziurtatzeko herritar guztiak izanen dutela aski eh, aski jateko, eh, aski jateko eh, sanoki eta lokalki. Uh -huh. Eta hirugarren puntua, oi, bi lenak lehenekin uh, osagarri, eh? Azken finean, hau da, uh, experimentazio bat uh, eramanen da emendika intzina uh, ba, berriz ere prekarioak uh, jo mugan uh, ezarriz, hau da, egeza baldin uh, zeinaren kontra uh, agertu uh, giren, eta gu guk horren ordez, edo horren parean proposatu dugu soldata unberten edo lansariaren lantsari unibertsal baten esperimentatzea eta ikustea horrek eragin erakin baikorra jo bat ukaiten duen eta bereziki ea albideratzen duen. Hiru horiek gehitzen baldin bad dira, ba, gure gure bizilagunen eh egunerokoa egunerokoa hobetzen. Bai, azkenbatean, bueno, gaur egun eh e, ba edatuen, ez, ba prekaritatea aurregiteko. Eh guan arrokotu gustu duten daian gainera, bueno, ezagiten erritarren uneko 60 bat ere, ba, egoera ekonomiko prekarioan, nolabait ere aurkitzen dela bataz ba, bestekoarekin Alderatuta, eta dena lotu da ez? Lurrak zertara baliatzen diren, zertarako, lurrak, beno, bat, tokiko, eko baliatzen baldin badira ere, ba, elikadura segurtatzeko aukera, eman luke eh? Azken batean dena lotu gada eta energiari dagokionez ere, hor, e, beno, ba, e, maigainan ez arri duzut ere, ez dakit nola deitu, baina, beno, ba, tokian, tokian, e, energia ekoizteko aukera, ez? Aztertzean, ez? Bai, hori da. Hori... Aproveitxan bai. Bertati bertara. Ze, da, ei, dena... Horrek ere e, e, trantsizio eko, ekologikoaz gaine e familiazkoen tranxizio ekonomikoa nera azken azkenbatean bai poliki poliki bo hor gairera bete betea nigustenahi gira uh, ba, energiaren uh, energiaren prezioak uh, goiti joaten direla uh, hila beteko uh, uh, gogortzen joanen dira uh, eta beraz uh, iluitzen sitzaikuna Eta iruitzen zaigu, hor badela zerbait aztertzeko, eta beraz, proposatu dugu hori astea eremu ekonomikoetan, azterketa bat abiatzea ikusteko zein eremu ekonomikoetan. E, zein zonaldetan, eh, izan daiteke hemen e, intzuran edo, edo berrueta urruñan, e, e, ikerketa bat eramatea, jakiteko zein izan daiteken erreg, energi berreztagarri hoien artean, egokiena e, ba, autonomia siurtatzeko zonalde horietan. Zergeitik zonalde horietan, e, zer horre ba, ba, duhu e, e, gibelean lanaren mantentzearen beharra, Uh, momentu honetan aldi oro uh, autonomia energetikoa aipatzen delarik aipatzen da individualki, enpresa bakoetsari laguntza bat uh, ekartzen al zaio eta beziek enpresandiei ba heien heien uh, enpresa isolatzeko taulako gauzen egiteko eta hor mm -hmm. irutzen saigu badela lan kolektibo bat abiatzeko abiatu abiatzeko Hortarik eremu ekonomiko horietatik baina helburua litzateke gero edatzea herri guztira. herri eh? osora hala e, eta horretan e, naikeria agertu dugu e, ba, pixkat hori gure gain hartzeko ikusiko dugu badugu hit sortu bat hor horren uh, uh, aipatzeko uh, lendakariarekin eta ikusko guzu errateatzen mm -hmm. den. da. E, energia efizientziaren aldetik zenbait urrats eman direla, e, ba, erakunde desberdinetatik, maila desberdinetan urruna adibidez, herriko txak ere plantan esarri du, ez gauez, e, beno ba, e, argi, kaleko argiak pizteko aukera 5 minutuz edo ba, pasaber ber baldin baduzu, ba gau osoa e, kaleko farrolak ez e, pizturik egoteko. hori Horikontu ba da, aurrestea, baina beste bat da energia e, berriztagarria sortzea, sortzeko aukera. Beraz industrigunetan edo lantegiei e, bideratu azken batean hoe bait dira bat kontsumitzaile handienak. Holi da, Kontsumitzaile handienak eta, eta handienak eta baita ere e, ba direnak, ba, hemen bizitzeko hemen elikatzeko eta hemen soldata duin baten uh, ukaiteko azken finean dena hori guztia hori guztia lotua, uh -huh. lotua da kuretzat, eta bide horretatik uh, egin ditugu proposamen horiek. Uh, Entzun dugu uh, departamentuko gehiengotik bere lehendakariaren hitzetan naiztela berrikuntza, sozialean sartu ekonomia eraldatzailea edatu, Horretan pixka bat aritu izan gira danik, eta beraz hori bere hitzak hartu ditugu. Oain ikusiko ean hitzak soilik diren edo ekintza batzuk egiteko prestt prest, prest diren. <gülüyor> e, familiaen ekonomia, chemizitza, energia, e, baina eh prekaritateare laginela, eh dugu, ba, laugarren greba egunaren atarian gaudela, hain justu herretetan ba, erreforma dela eta hori ere zen dutela izpide, eh ba departamentuko kontseilluan, bai e, justu beno ba, taldek proposaputako, ez? E, beno, ba, eskaera edo, ba, auda, erreforma horren eh ba, atzera ego geldiaraztea, eh zenbait datu emanez gainera, ez? Eh bai justu beno, ba gogoratuz 64 urtarak nahi duela frantxez gobernuak erreteta adina, baina da eh, berbada, kotizazi urteak ere aski hemen atzen direla eta ennekez jasoalko duela eh, langile batek, bera euneko euna, eh, etorkizun batean Bai, hori da eh, bo, eskerreko taldeak eh, mozio bat aurkeztu zuen eta horrenkari eh, ba, eh, guk uh, horren alde boskatu ginuen, eh? mozio horrek uh, labur bilduta, eh? <laughs> esaten zuena, erreforma ba, honi uh, ez, Hala? Uh, eta onarritzen zen, zuk aipatutako uh, puntu horien hmm. gait. Guri irudituzaik gu uh, interes garritire horri gehitzea, azken finean hor bada gobernuak, uh, uh, gobernua oinarritzen da, uh, batzorde batek eginiko lan, lan baten gain. Uh -huh. eh, bon, batzorde horrek esaten duena lehen gauza da, eh, egiten dituen prospekzioak ez direla oso fidagarriak. Hori da bere ondorioa, hor egiten duten ondorioa. Eta eh, estenatoki ezberdiniak eh, planteatzen ditu. Gobernuak egin duena da, Ba, ez zenatoki hoien artean ezkorrena hartu, eh? oh. eta e, o, e, arrazointzeko edo esateko, ba, hola ba, segitzen baduzu, erretretak ezingo dira finanzatu, eta askifite hamabi milarreko defizitoan izanengira urtetik urtera. Bo, e, orduan guk horretan onarritu gira ere, gure, gure erantzuna prestatzeko, ikusten duguna da gobernuak ez duela inolako uh, naikeririk, Eta uh, gobernoarekin batera, uh, eskuina eta eskuin zentroa. Eh? Uh, uh. Zeoiek kontrabozkatu dute eh? mozioan kontra, adiraziz, uh, azken finean, ez zuten gauzan didik esan, soilik mozioaren kontrabozkatzen zutela, hei mozio horren kontrabozkatzeak esan nahi du. Erreformaren alde. Erreformaren alde <laughs> egoitia, eh? nahi eta. <laughs> eta orduan, eman genituen hiru uh, uh, puntu, uh, ba justuki, Naikeria Balejo edo Arazoa Baliz bakarrik finantzamenduarena hori konpontzeko aski asken modu erresean bat askotan itze egiten dugu edo edo ahoa betetzen betetzen da ba emakume eta gizonen arteko berdintasuna berdela bultzatu berdela siurtatu, berdela garatu eta bat, hor aukera ezin paregabea Luke gobernuak eta berai eta gobernua sustengatzen duten guzti hauek, hori ba len esandako bezala hitzetatik ekintzera pasatzeko, ba, soldaten soldaten berdintasuna siurtatzeko. Oraindik ere gizon eta emakumen ez berdintasuna soldatei Buruz ehuneko hogeita zorzikoa da eta berdina, berdintasun hori bermatuko balitz 6 6har sartuko ziren erretreten kutsan. Beste adibite bat ba, ikusten dugu ez, energiaren igoera, inflazioa, goiti bera, ez dakigu gusoera nondik heldu zaigun, Beti, eh, ba, guk beti gaizki pentsatzen dugunez, ba, iruditzen zaigu, hau pixkat eh, naita egina dela eh, ba, liberalen partetik. Bueno, hori izan gabe, soldaten egoera, eguneko bosteko igoera bat baleo privatuan, hor, behatzi miarreko diru sartzea izango litzateke. Bon, duku, behatzi gehi sei, deia gira amabos miarretan. Eta beste puntu bat, eh, Gobernuak uh, kendu zuen uh, fortuna handien gaineko elkartasun uh, zerka uh -huh. eta horrekin zazpi hamar milharreko diru sarrera genuke. Guzti hauekin, hoeta bost miharreko milhar hauekin asten alko giteke hitz erretreta hirurogei urtetan, hoita hama zazpi, urteko kotizazuekin 37 urte ederdi. Hori da guk defenditzen duguna e, eta erreforma bat egon berko e, Eman Marco Baritz, ba, erreforma horrek berko luke ardatz izan ba bizi baldintzen hobetzea eta ez okertzea. Eta erreforma uhum. horrekin egiten dutena da okertu, okertu helburu argi batekin, eh, da gaurrejun banaeta sistema batetik uh, uh, pasatzea kapitalizazio sistema batetara. hau da bakotsak bere burua defenditzea, bere erretreta uh, lantzea eta ezin duenak edo ez duena lortzen kapitalizazio hori ez du sekulan erretretarik izarren. Hau da uh -huh. erreforma honen helburu uh, uh, argia ustu jendea ulertu duela. Horgatik hainbeste mobilizazio uh, eta hainbeste jende dago mobilizazioetan, Et là, bon, euh, un chiqui, quoi. Hauzki. Eh France estatuko langileen 1983a ez da, ba, kontra e, dago, e, ikusi da ba, mobilizazioak gaitzen mozton bezala ba urgentzia finantzierorik ez da. Eh tarrazoirik ere ez eh reforma baina lan aipatzen genuen prekalitateak ere badu eragin bat. E, gaur egun jada zaia baita, ez da ba 100eko 100eko ba pentsio erteta jasualizatzea, baina eh ba Jondeostialean maigaña eta deskendituzten e, datuen arabera gainera 64 urte luarte arte lan egin behar ba da konton hartu behar da, senior edo berrogeita mabosturte digorakoen eh, erdia, gutxi bera, langa bezitzen dela, Horregun Frantzian. Bai, bai, bai. Kotizatu dabe, erronea. Bai, bai, bai, eta baina azker finean, esan bezala, erreforma honek ez du elburuzat jotzen, erretreten kutsa mantentzea, erretreten kutsa uh, obetzea, bizi baldintzak obetzea, duen helburua, da, ba, gaitzen da azken uh, jabetetan uh, ikusi, efe, uh, eman diren uh, urratxai, eh? Uh -huh. izan da langabetuen uh, langabeziaren erreforma plantan ezartzea, uh, langabeziaren jasotzeko iaeteko saria gogortuz, uh, Bigarrena lehen aipatu dutan orain eramaten nahi den esperimentazio hau edo abian emanen den esperimentazio hau hau daezaintza egezabalinttzatu es nahi du jendea egan dagoen jendeari uh, behartzea uh, aktivbitate bat egitea dohanik hala hortarat, e. hortarat bideratzen ari gira e, jendarte hau eta, eta, eta orain eta ez farmakuntza eta basic. ez farmakuntza lanegitera lanegitera aktibitate batu kaitea oroitarazi berda egeza rsaren kopuloa eta 580 euro horrekin ez da bizitzen eh? hmm. eta orain erretreta hor eraso liberal orokor baten aintzinaan gida bat bestearen atzetik e, etortzen direnak e, elburutsat nunbait prekarietatea borrokatzea baina azken finean egiten dutena da prekarioak Brekarioen kontraborkatu. borukatu. Uhum. Eta horiek, bazterrezarriz, nahiko termino gogorretan gainera, eh? zen kamarak itzeltzen direnean gukentzuten ditugu, eh? ba, alferrak, hau, bestea, jendeak ez duela negin nahi. Horritara, ziberda ere, langabetziaren tasa gurean, hemen iparruzgerrean eguneko zazpikoa dela, beti hor, hainbat, horrek esan nahi du, azken finean, langileen beharrean girela. Langile faltan girela, eh? Uhum. Eta 107 hori ere, uh, zazpi horretan ez dira sartzen langile prekarioak eta bar eta bar uh, luze bat. Hala. Ongi da, ba, azken batean, banaketa, e, da, ez da bai da eta e, prekarioan denari, prekarien jarraitu dezatela, ez e, ba, buzatzea, hori da azken batean ba, eraso e, kapital edo liberal honen elburu aipatzen buzun bezala horren irudiko behar bada ere eta bukatzeko, ba, joan den ostiraleko pagoeko kontxe joan, boskaputako 2000-a iruko budjeta da ba, horrekontuak, ez lehena ipantzen didan, eguneko irurogeia e, bueno, ba, e, sozial arruak eramaten duela azken batean ola paize e, ba precarioan den jendeak goiti egiten badu laguntza beharretan ere, nahita no bai. ez. Bai, bon, goiti laguntzetan ez du bait ez goiti egiten. E, mantentzen da, e, Eta ez da gutxi e, ara ere hori ere az, az, azpimarratu berda, ara ere Bat, departamenduak edo departamenduko gehiengoak eh, gu, gu opozizioan gira, baina eginduen alegina, hoien hainbat, hainbat finantzamendu mantentzeko, eh, baina eguneko eh, irurogeia aipatzen delarik, ematen du asko dela, hmm. eh, baina bere zerrekin nagusia da ere bai, eh. hmm. eta hor nahiko mekanikoa da, Ez está investe erabaki politiko baten ondorioa eh? <hum> mantentzen dira finantzamenduak eh aukera bazegon eh eksperimentaziorako aukerak badira Egin den hala ere horretan, izan da egeza baldintzatu horren alde egitea. Eh? Mm. Posiblezen beste bestelako experimentazio batzuk bat, batzuk eramaitea. Guk proposatu dugu uh, lantzari universalaren, uh, universalarena, uh, ez da honartua izan, autu bat egin dute. Hala, uh, nahiz eta ematen duen, budjetaren eta funtzionamenduaren eguneko iruro gehiada da. Eh? Eh, asko izan, baina azken finean da betetzeko departaenduaren bete, bete beharra. Eh, hala. Eta nahi nuen eh, posiblea da, azken puntutxo bat, lehenaz duzait, eh, baita ere, bete-betean hor bada, beraz ikusten duzuen bezala, eh, desadostasun nagusi bat, eh? benetan politiko bat egiten delarik. Bigarren desadostasun nagusi bat ere dugu eguneroko trenbideen inguruan, mm, bo mai. ezain beste eguneroko trenbideen inguruan ze hor eh, ba, mozio bat hau batez eh, buskatu zen eh, trenbide sarearen berritzearen inguruan baina ba, duhu desadostasun nagusi bat atxete eh, berriaren eh, inguruan berretxi ginuena eh pasaden, pasaden ostiralean eh erantzunez gainera hor eskuinetik egintzen interbentzio bati ba beti bezala hori beharrezkoa dela ta eta batzuk arrituta, arrituta zeudela orain ba emanen den ere zerga berjarekin go guretzan argi guk argi ta garbi orantzugi nuen Ez da argitura bat, eta oposizio bat, eta gure oposizioa, beraien aldekotasun tasun bezain zilegi dela. Zematen du hemen aurrera kojak eh, alde direla, eta besteak nahi dudugula kobazulo batean bizi. Nik uste dut alderantziz dela, aski, lehen eman ditugu, eman ditugu hainbat, hainbat datu, erakusten dute behar du gure lurra zaindu, gaur atzo baino gehiago, eta asibargira pentsatzen, zer usten dugun e, gure ondoko, ondoko belan aldiei, eta baita ere askotan aipatzen da ba, ba lurra, lur, lurralde honek behar duela hori garatzeko, bon behar duguna garatzeko, da goizetan eta txaldetan lanera joateko endaiatik, baionara endaiatik donostira, tren bat, e, trenbide sare garatu bat, Uh, ez egoteko ordu erdi, ordu bat edo bi ordu, uh, auto hileretan. Hori da behar duguna. Gainontzekoa da fantasia edo beste, beste interes batzuei erantzuten duen zer bai. Baina lurralde eta herritarrik behar dutena da, egunero tren garatu bat eta ez duela ez dakihun noizko tren, tren bide sare, sare bat. Morgengaratzen <gain> gara. Ikera li zalde, eskermila, uran izanagatik. Bai, mi eskertu egin.